Куріпочка форкнув, бо лісу він не любив і боявся. В його обрубані вуха з гілля дерев вічно натрушувалась якась гидота. Стільки всіляких мертвих метеликів і комашні, що куріпочка після того ходив ніби дохлий. Одного разу він став навіть недочувати, і його весь час нудило. Він майже перестав їсти і схуд, що Петро подумав, до нього причепилась якась болячка, і тоді через той ліс мало не продав його в острозі циганам. Петро натягнув повід, коріпочка вгнув до копит голову і, похмуро обводячи поглядом з-під дуби, посунув за хазяїном. Чорне дубове гілля насувалося і на хабіджу, і вона пригнулася до коневої шиї, Схопилась за неї руками, І куріпоці стало чути, Як руки її тремтять. Хабіджа виросла у постелі, А куріпочка у степу. І там, і там, Хоч як повертайся, воля. Скачи куди хочеш, Куди схочеш дивися, Де схочеш стань чи лежи. А в лісі самі дерева, І треба обходити їх, і не те, що пробігти, проскакати прямо і обминути їх не з ноги. А ще, при вітрові та й без вітру, здається, що ці дерева на тебе валяться, мовчки падають. І хочеш, не хочеш, увесь час ідеш поміж ними в тривозі, завжди в напрузі, або яке з них тебе не скалічило чи не вбило. Та й у цій ось дубовій пущі мабуть ніколи не бувало дня, і місяць світив тут суворіше і густіше. Пробиваючись крізь непорушні крони дубів, місячне проміння аж грипіло. Важкими мідними потоками воно повільно стікало по стовборах на землю, де ніщо ніколи до поття й не росло. А вже тут, на землі, по випнутому тісному дубовому корінню, це затужавіле, в'язке проміння розтікалося куди як. Німо спливало під ноги Петрові та його коню, і мідно текло у Дністер. Та оглядався на дуби не лише куріпочка. «Хай, Петро!» Він крутив головою, бо йому здавалося, що за кожним стовбором хтось мовчки стоїть, Хтось причаївся і чорним верлатим оком сторожко стежить за кожним його рухом. І стоїть той невідомий не сам, а чим грубіший та ширший дуб, тим більше їх там невідомих по двоє і по троє. І всі як один не зводять з Петра ледь освітлених місяцем смоляних очей, бо все їм примарам важливо. І як Петро ходить, які в нього вуса і шапка, сорочка, чобути і шаблі, яке у Петра кінь, і що воно за таке темне опудало сидить, скорчилося у сідлі, і куди він, Петро, з конем та отим опудалом, сунуть мовчки пущою вгору вночі. Петро помітив, по тому, як він іде, ті лісові примари перебігають, переміщуються за стовборами й собі, їхні жовті та сині тіні збираються до гурту, і їх стає усе більше та більше, і через те вони його не так вже й побоюються. Ось вони почали між собою перешіптуватися, щось обговорювати, сперечатися і навіть тихенько сваритися. Петро навіть почув їхні голоси. «Так це той чи не той?» «Той. Я ж кажу вам, що той». «Ні, не той. Той не такий?» «Той, той, той!» Ша, бо почує, мимрить хтось із старших пермар до молодших і знову. А я вам кажу, що він, хіба я його не знаю, хіба б я його не впізнав, ось я зараз. Почувши оте, ось я зараз, Петро поклав вільну від поводу руку на шаблю і, не дихаючи, оглянувся на коріпочку і хабіджу. Коріпочка тремтів. До мокрої його ніздрі десь узявся і прилип чорний торішній дубовий листок. Коріпочка дмухав на нього з-під губи, та ніяк не міг того листка позбутися, і драгонів дужче. Шкіра на ньому ходила хвилями. Принцеса звинулася в шовк з головою, та видно, страшно було і їй, бо шовк на грудях у неї напнувся від затамованого подиху і не ворушився. Пущою пройшов шерех. Темне, сліпе якесь шерехтіння за від крони до крони. Місяць впалив лютіше, і тут під рапатою, корою дубів, при самій землі Петро побачив якихось людей-мізинчиків з біленькими малесенькими свічечками у таких самих маленьких руках. Ці люди-мізинчики поміж випнутого дубового коріння стояли під шапками мухоморів у солом'яних, мов кульбабки, жовтеньких бриликах, у таких самих свиточках і сорочечках, з голубими пойнятими свиною вусами, з люлечками-носогрійками в загорілих пальчиках, хто з косою, серпом, хто з такими ж мізинними, як і сам воликами у плузі, хто біля млинків, біля вуликів, річечок, озер, ставків і лісків, доріг, хаток, Церквичок, коників, овечок і корівок дивилися на Петра. І всі вони, ці люди, і їхні хатки, і волики були Петрові знайомі. Він уже їх бачив і не один раз. «Та, – подумав Петро, – чому вони такі малесенькі, і таке малесеньке у них все? А що було тяжче, ці людечка, і жіночки, і чоловічки – як тільки побачили Петра, безгучно заволали до нього, заплакали, закричали, заговорили. Вони мерехтіли косами й ціпками, благали, падали перед ним на коліна, били йому чолом і плакали знову.